82. Cele două modalități ale lui Brahman și misterul lui Atman captiv în materie Identitatea Atman-Brahman percepută experimentală în lumina interioară îl ajută pe râșii să descifreze misterul creației și totodată propriul său mod de existență. Deoarece știe că omul este prizonierul lui Karman și în același timp posesorul unui sine nemuritor, el descoperă în Brahman o situație comparabilă. Altfel spus, el recunoaște în Brahman două moduri de a fi aparent incompatibile, absolut și relativ, spiritual și material, personal și impersonal, etc. În Brahadaranyaka, Brahman este perceput sub două forme, corporală și muritoare și nemuritoare. Upanishadele medii dezvoltă în mod mai sistematic tendința, atestată deja în Rigveda, Veda, de a reduce totalitatea cosmică și conștiința la un unic principiu. Nota 24 cele mai importante sunt: kata se scrie K A T H A, prashna se scrie P R A S cu accent ascuit, maitri se scrie M A I T R I, mandukia se scrie M A N D U K Y A, sveta vatara se scrie S V E T A S cu accent ascuțit V A T A R și mundaka se scrie M U N D A K A. Epoca lor este dificil de precizat, probabil între 500 și 200 înaintea erei noastre. Cata Up prezintă o ontologie cosmologică destul de originală. Spiritul universal, purușa, stă deasupra. Dedesubt e non-manifestatul, Aviakta, care pare să participă și la lumea spirituală și la cea materială, și mai jos încă, Marele Fime, Mahan Atma. Spiritul manifestat în materie, format pe planuri progresiv descendente de alte forme de conștiință, de organele de simț, etc. Aviacta se scrie A-V-Y-A-K-T-A Mahan-Atma se scrie Mahan, spațiu, Atma După Svetashvatara, Up, în Nepieritorul și infinitul Brahman se află ascunsă cunoașterea care asigură nemurirea și ignoranța, asimilată morții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 Această descoperire, schițată în Maitri Upanishad, va fi elaborată mai ales de filozofiile Samkhya și Yoga. Pe de altă parte, se precizează tendința atestată deja în Rigveda, 10 roman 93, de a se vedea în spirit și natură, prak două modalități ale ființei primordiale, unul tot. prak se scrie p r a -P -R i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 Glila, divin, o iluzie, Maya, datorită neștiinței sau o încercare de natură să impulsioneze omul ca să caute libertatea absolută, Moksha. Nuta 26. Toate aceste interpretări vor deveni populare mai târziu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 De singur, Upanishadele medii exploatează în mod diferit aceste noi descoperiri. Cele două modalități ale lui Brahman sunt câteodată interpretate ca reprezentând un zeu personal superior materiei, modul său impersonal de a fi. În acest sens se poate înțelege Kata Upanishad, un roman 3.11 care pune principiul personal, purușa, mai presus de modalitățile sale impersonale. Aviacta, literal nom manifestat. Aviacta se scrie a -V -Y a k -T a Nota 27. Tot astfel în Mundaka 2 Roman 1-2, Purușa e mai presus de Akshara, imuabil, adică Prakriti. închei nota. Sveta este și mai semnificativă, deoarece ea asociază speculațiile împrejurul ființei absolute, Brahman, cu devoțiunea față de un zeu personal, Rudra Shiva. Tripul Bahman, zeu imanent în întreaga natură și în toate formele vieții, este identificat cu Rudra, creator și distrugător al lumilor. Cât privește natura, prakruti, ea este maia stăpânului, Rudra Shiva, magia creatoare care înlănțuiește toate ființele individuale. Prin urmare, creația cosmică poate fi înțeleasă fie ca o emanație divină, fie ca un joc lila, în care, orbiți de ignoranță, oamenii se lasă ademeniți. Eliberarea se obține prin samkhya și yoga, adică prin înțelegerea filozofică și prin tehnicile psihofiziologice ale meditației. Nota 28. Trăsătura distinctivă a Svetashvatara, Upanishad, este totuși devoțiunea pentru Shiva. Închei nota. E important de văzut aici ridicarea practicilor yoga la nivelul de cale de eliberare, alături de gnosă, metodă de preponderentă în Upanishadele vechi. Cata Upanishad prezintă și practica yoga, alături de meditația de tip gnostic. Anumite tehnici yogice sunt expuse cu mai multă preciziune în Zveta Svatara, și mai ales Maitri Upanishad. Vedem deci cum s-au dezvoltat căutările și descoperirile înregistrate în primele Upanishade.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 Tehnicile ascetice și metodele de meditație, urmărind disocierea sinelui de experiența psihomentală, vor fi elaborate și articulată în primele tratate yoga. Analiza riguroasă a modului de a fi al sinelui, atman, purușa și structurile și dinamismele naturii, Prakriti, constituie obiectivul filozofiei Samkhya. Samkhya se scrie s a m k h y a